Egoan ere, atzo plenua eta gero, gurean da, Ajora Perez de San Román, arkatea, kaixo, unohon. Kaixo, unohon. Bueno, atzo plenua izan zen, pleno motza, minio, pixkat mutxua, ez? Bai, egia esan, e, amalau bat e, gaien guru pasa genitu, baina, bueno, e, mutxua bat ez ere, igual, e, mozillo batei dagokio, noes, ez? ez? Zorri, igual, euki genuen, da gehien da, Bai, hor izan zen e, laikotasunaren e, inguruan e, bildu alderdiak aurkezturiko mozioa. Mozioa aurkeztuta ondoren e, kontramozio bat e, etorri zen ea, JAren aldetik. eta, bueno, pizkat hor e, piztu zen e, Ikamika, da? Bai, bai, e, guke mozioa aurkeztu genuen, e, gure ikuspuntuak e, defenditu genun eta bueno, e, ba hor JAak ba bere ikuspuntua aurkeztu zuen, esan ez ba hori Piskat laitza iruitzen zitzaiola eta bueno, ausardia falta ere leporatu ziguten egia esan. Mm -hmm. Bueno, entzun 8goan Valdimadare eh Albistetan entzun dugu eta entzungo dugu, baina bueno, piskat ondo dago eh alkateekin horrei buruz hitzeitea. Eh bilduren mozioa Osoikan eta eh mozioa. Euskal Administrazio Administratio ezberdinek eskubide zibilak bermatu behar dituzte. Euskal Botere Publikoek bermatu behar dituzten balio eta prinzipio demokratikoak dira besteak beste parekidetasuna, adierazpen askartasuna ideologia eta sinismen anitze irrespetua erritarren arteko berdintasuna, izakera eta joera sexual guztien onarpena. Euskal Gizarteak eros eta anitzagoa eta laikoa guabada ere, orain diko orain Botere Publikoa ez da errizioen errituetatik guztiz adereizi. Gure gizartean, laikotasun prinzipioa, urra dezaketen oiturak eta tradizioak ematen direnez, administrazioak urratxak ematen jarraitu behar du guztion eskuru demokratikoak bermatzeko alegin ean. Hoi hartzungu udalak ideologia eta sinesmen modu oro bere izaera laikoaren aitortza egiten du. Isahera hori gauzatzeko bidean, udalak dagoskion baliabideak herritaren eskura jarri behar ditu. Horregatik historiko-opikultura erlizioso batekin lotuta dauden eta gizarteak barnatuak dituen ohiturak modu zibilian gauzatu alizateko, aukera ere bideratu behar du udalak. Benetako garapen demokratikorako bidean urratz bate gehiago izan nahi du Ebazpen honek, herriaren anistasuna errespetu, errespetatu eta herrituar ororen eskubriak bermatzeko. Ondorioz, oi hartzun gudar batzari onako akordio hau hartzea proposatze saio. Lehen hau jartzun gudalak hartzen du gure herrian laikotasun prinzipioa bermatu eta errespektatzeko. Horretarako herriko eragileekin batera, anzonarketa prozesu bat abian jarriko du, herritar guztien berdintasuna ziultatu eta alkar bizitza hobea lortzeko. Bi harren hau bere baliabideen arabera, zeremonia zibilen aukera egingo egiten duten herritarrei bitartekoak jarriko dizkie. Irugarren hau jartzun gudalak augustuaren iruan tradizioz egiten duen, Udal komitiba ez du antolatuko jai egitaragoan agertzen den eta udala gonbidatua dagoen beste edozen egital dira, joango den bezala oi udalaren ordezkaritza bat ber bertaratuko da, xaniste banateka nagusira, herritar katolikoekin ere daukion kompromisoa betetzeko. Jiruk, abdezutak konzitua xaniste banateko, batkal dardarikakzea, dut principio dinoktatikoen, derbatzeko, anugurioarekin. Oiatzun gozko, zanderdezatzaia, edusen, está preparando la impresión que se han testificado y por la hausaldi azalta zailo udararen prezentziarekin kukatu behar bada, erabatekin behar da eta ireztesan, eldo ala eta aldibenean ordezkaritza bat batean proposatu hain mergotua dagoan tradizioak austriarekin, adoz egongo ez diren erritar askorekin ondo benditzeko mozio bizurik heria suelan dario ordezkaritza baten prezentzia bertaratzeko gondida benbatekin betetza suposatzen duerako jakin ahal, Eta ezakzen dut egiz gira batzordeak ez duan ezartuten eta ez azken buteetan udala bombida epixen izte honetako ingezan abuzira. Bela ezagutu bila ezberdu bat. Ondorioz, Hortxe, Aitor e, Sánchez, zen e, azkeneko, bueno, entzun dugun azkeneko, hau e, diua aioraz egit honen e, inguruan? Ba, enik uste dut, e, nahiko argi gatu dela guk adirazidugu mozilluan, e, guk e, gurel burua izan du da lehenengo urrats bat ematia, guk ustean du dugu, e, bueno, e, udala, zerbitzu publiko bat den enean, E, bueno, e, onartu bertzula edo sinis, sinismenez berdinak errespetatu bertzula eta horretarako bidea jarri berditula. Eta guztioi eh nahi duguna da herriarekin hitzein. Beraiek esaten dute guk ordezkaritza bat e, bidaltzen dugula Xanisteban eta Komezetarara ondo edo gaizki gehatzeko jendiarren aurrian. Ez da, guk joguna da e, Xanistebanetako mesa honei beste ekintzai ematen diogun trataera berdina eta beste ekintzetan udale ordezkaria jotengian bezelaxi hontarare jungo gea. Bai, ez ondo edo gaizki gehatzearren, besten trataera berdina ematearren. Mm -hmm. Bueno, beste puntu bat e, bueno, berri ematiak zian gehienak, baina beste puntu bat horre oposizioekin tirabirak sortu zituna, xanistebanetako banetako egitaragoa e eta au, aurrekontua onartziak, baino ez aurrekontuagatik. Izen ere, Eusko Alderri Geltzaleko zinegotzea, Mikel Iria Zabalek esan zuen, e, ba, absten, abstenitu ingoziala zertik haimat e, bueno, ba, ekitaldi politizatuak zeudelako. Bai, e, nik hemen berrisk gogoratu nahiko nuke, jaiak ez ditula udalak kantolatzen, jaiak e, jai batzorde batek antolatzen titula eta jai batzorde horretan herriko elkarte eta eragile ezberdina daudela. Bereien bide sortutako ekimen bada, orduan beraiek esaten duten argudilloa nikizu tontza hartzen. Bueno, gai ez alatuko dugu, erabat, e, izan ere, bueno, esprilur e, delakoaz itz egingo dugu, lehenik eta bein, bueno, e, prentxaurreko bat eman zenuten, hiru e, neskatsa, gazte, eder? Bueno, <laughs> eskertzen da, ederraina, <laughs> gaztian are bai. Eta, bai, bueno, aigia itzeiten, e, pasai hau jartzun, eta lezoko alkatiez, izan ere julenek ezintzun eh, etorri ja, ja. horretako oh, bueno. honen eh, eh, inguruan zesan zer da esprilur? askok igual irakurri prentxan eta esprilur hau, hau zer da? Bai, bueno, pixkat eh, eh, jendia situatzeko eh, bueno, espri, esprilur da eusko jaurlaritzarek sortutako sozietate publiko bat ba, industrialdeak sustatzeko de, bueno, dela malau bat urte eh, osatzen da oharsoaldeko industrialdea Eta, bertan parte hartzen dugu, alde batetik udal ordezkaritzak, la udal ordezkaritzak, bi ordezkaritza bidezkuten dielak, diputazioak eta esprilur edo esko jarroleritzako ordezkariek. E, momentu honetan, edo, bueno, momentu horretan, e, euneko berrogeita, kapitalaren euneko berrogeita maika esprilu, esprilur edaka, eta beste euneko berrogeita betzila erdi banatuta dau. Erdila, eusko, e, diputazioan eskura, eta beste erdia, oharxoaldeko e, udaletxean eskura. Zer da pasatzen dana eta batez ere zertikiten dugun e, prentxaurreko hau eta bueno, zer nahi dugun adirazi. Uztaiak bueno, amazazpillan, e, Oharxoaldeko administ, e, Administrazio Kontseiluan onartzen da e, industrialdea, gure industrialdea, fusionatzen dela irungo industrialdeakin. Fusionatu baino gehiago, nik e, azpimarratuko nuke eta esango nahi gehiago dela absorbitzen digula. Zerti? Bueno, baprentzibioz beraile kapital e, soziala handiagoa guadak Horrek ekartzen duen nara, oharzualdeko industrialdean desagertzia eta e, geatuko gineke e, pixka bat e, irungo industrialdian e, menpe. Zer e, ondorio ekartzen du honek? Bueno, guk dakagun kapital soziala, hamar mila eurotakoa dana, Bideratuko dela, eh, jakin, jakin dugunez, zubietak, zubieta, hau da, ondarribita irun artean da hone industrialian, zubietan parketa iknologikoa itseko. Ikusten da hor gure kapital hartuko dutela eta hoi sortzeko erabiliko dela. Honekin ikusten dugu gure eskualdeko perspektiba guztia galtzen dugula, ikusten dugu eskualdeko beharrak hankamotz gehatzen dila eta eh, momentu honetan eta ikusita ze krisi, egoera, eh, ze krisi ekonomiko egoeran gauden, Iruitzen digu alternativa askoze egokio izango litzakela eskualdeko perspektiba eztertzea eta hemen dauden beharretara egokitzea. Ziur eta badakigu, badaudelako zenbait industrialde, ba konpondu berdinak edo hobetu berdinak. Mm -hmm. Bueno, eta casualidades eh, ez da bakarrik oharsoaldekoa izan. Eh, baina bueno, juntatu dira alderdi sozialistak eh, gobernatzen duen eh hirietan, eh? Oida, haber, e, operazio elektorala, behin ba, bueno, batean esango dugu, baietze e, indutena da, egipuzkoan betzi industrialdeetatikan murriztu dituzte, eta ikusi dugu industrialde bakoitzak bere historia eukidu, bere prozesu eukidu, baina azken finnean, lendakaritza gehiengotan, ez esategatik denetan, soek geratu da, eta etzuntzertan soek geratu beharrikan. Horrein diatrekin maio batzuk, azken finnean, bera eskutan gehatzeko. Alare, hori egila da, baina guri oharzualdean benetan kezkatzen diguna da, e, zuzenian, oharzualdeko industrialdea e, galtzen aterako da, azken finean, e, guk gure herrian inaitugun e, ekintzak, edo inaitugun obekuntzak, hor e, zerrin, hor erabakitzeko oskumena galduiten dugu ze indust, irungo industrialekin biltzen genean ean ordezkaritza bat galtzen dugu. Horrek esan nahi duk, industrialde berrian geatuko liakela, bost ordezkaritza euneko berroa eta marra, berroa eta esku, euneko hogeita laukoma bosta geatuko diputazioan esku, baina beste euneko hogeita laukoma banatuko genuke obarzoaldea eta irungo e, udalaren artian. Horrek esan nahi du ordezkaritza batekin e, uko ginakela bakarrik. Zer esan nahi du bagugure eskualdian in daitezken egitasmotan ez dugula e, ba, ez e, bueno, botua badugu baino ez erabakitzeko eskumenik. eta ikusten dugu gure kapital soziala galduko dugula beste bestekintzetarako. Eta beste zerbait bai e, bueno, e, bueno, kejatu edo bueno, bai aditze eraman nahi duguna da, ha urteko ibilbidea daka, e, oarsoaldeko industrialdiak eta lehenengo aldia da konsensuz, Zerbait aurrea atera ez dena, lehenengo aldia da udaleietzaigula Jaramonikein ikusten dugu lotxagarria dela, udalak kontra eta diputazioak kontra bozkatu duten egitasmo bat aurre ateratzea. Eusko Jaurlaritzak hala erabaki delako. Gure ustez kamikazada bat. Ez dugu ikusten honek funtzionatuko dugu <tusurra> Ez daieta honen inguruan, zelotze gehiago... Espoz usteut... <risa> Osondo... Ba, inik usteut, bai, eh, dalagai bat igual bat eh, batian, eh, jendiak entzuten asidana eta, bueno, eh, azalpen txiki bat eman bertzala honen inguruan eta zertik egin geruna dierazpen bat, eta bueno jendiak ere jakiteko ja ez dalago jartzen bakarriko nenkontra dauna baizik eta eh, eskualde guztienen enkontra eiten nahi da, diputazio enkontra nahi da eta gipuzkoako udal erri asko egita asmo hauen aurkeiten nahi da, ikusten dugulako asken finean honek ez dakala ezburua zankaik. Mm -hmm. Bueno, eta elkaresketa irribarre batekin amaitseko, ze mus dantza? Egera? Dantza, badi ju, <laughs> badua, zango dugu aurtene bai, lehen gortian bezala ensaiatzen nahi gala, eta egia bigarren urtea izantare, oendik urdurit asunan nabari edia, ze, ez da gehien kontrolatzen dugun gai bat. <laughs> Baina, bueno, aigea, orten, aigea, bilan, ba, bueno, e aurten gaina, bueno, elengo urtean e, taldeko batzuk erzin izan du zuten dantzatu, aurten ja talde osua horrengo geha, bilduko obtetsi guztiak horrengo geha dantzan. Ba, Aiora Perez de San Romano, jarratzungo argatea ondo pasa oporrak? Berdin, eta bueno, denei ondo pasa saniste honetan, ja hor txea bueltan. Ezkarrik asko. Zuei. Aiora. Ay,